Знаєш, сказав Артур, все це дуже прикро. Форд замислено насупився, наче обмірковуючи ці слова. Так, так, я тебе розумію. Розумієш? Вигукнув Артур. Розумієш. Форд схопився на ноги. "Іди сюди, просичав він, вказуючи на книжку. Ну ти що? Без пані. Ні. Я її не панікую Ні, панікуєш Ну, добре, нехай так Але що мені ще лишається робити? Будемо мандрувати удвох і розважатись У галактиці безліч цікавих речей А зараз заклади ось цю рибку у вухо Перепрошую перепитав Артур, занадто ввічливо, як йому здавалось. Форд тримав у руці невеличкий слоїк, досить прозорий, щоб роздивитись жовту рибку. Вона рухала плавцями і роздявляла рота. Артур з-під зиркнув на Форда. Як дорого він би заплатив за якусь просту й знайому річ? Йому було набагато легше, якби він побачив у цій комірчині, де лежала купа на дендразі стоси з матраців. І стояв хлопець із бетельгейзи, який простягав жовту рибку, що її слід закласти у вухо. Побачив би, ну скажімо, пакунок кукурудіних тіл але... Пулка не було, а заразом не було і почуття безпеки. Раптом ніби з безвісти на них упала потужна звукова хвиля. Артур роззявив злякано рота. Такий звук могла б видати людина, яка пало горло і в той же час відбивається від зграї вовків. Тихше, тихше. Зашикав на нього Форт. Слухай, слухай. Це важливо. Важливо. Капітан корабля робить оголошення. Ти хочеш сказати, що це розмовляють вогони? Так, слухай. Але я не розумію по-вогонськи. Це зайве. Заклади ось цю рибку у вухо. Тим рухом ляпнув Артура по вуху. Рибка проскочила всередину. Відчуття було з приємне. Артур засіпався почав почав длубати вусі, потім його очі полізли на лобу від здивування. Він відчув те, що буває, коли розглядаєш психологічні тести з-за двох темних образів голів. З'являється зображення білої свічки, або коли раптом із різнокольорових плям і крапок складається шістка, що означає, що доведеться розщедритись на нові окуляри. Поступово булькотіння і харчання перетворилося на справжнісіньку англійську мову. Ось що почув Артур. Розділ шостий. Бульк бульк. Хм, бульк, хм. бульк, бульк, бульк, хм. бульк, хм, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, бульк, у інших. бульк, бульк, Говорить командир корабля припинити всі роботи. Увага. Для початку хочу попередити, що зважаючи на прилади, у нас на борту Приховуються дві козайці. Привіт вам, хлопці, хоч де б ви переховувалися. Але зрозумійте мене правильно. Не гадайте, що ми вам раді. Я призначений командиром цього корабля зовсім не для того, щоб катати всіляких гультіпак задарма. Пошукову партію вислано. Тільки на вони вас знайдуть, ми викинемо вас, геть. Якщо вам пощастить,